És dimarts 2 de juliol i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell escoltarem les paraules del conseller d'Educació, Josep Bargalló, que ha fet una visita institucional a l'Escola de l'Energia, a l'Ajuntament de Palafrugell i també al Centre Municipal d'Educació. D'altra banda, també escoltarem a Indida Ferrer Murató, que ha estat distingida com a ambaixadora de la Pau per la seva tasca de germanament entre Cuba i Catalunya a través de la l'Avanera. La informació comarcal passarà per la denúncia de la plataforma Salvem la Pineda d'en També us recordarem que avui a les 10 de la nit el Pati d'Armes del Castell de Calonja tindrà lloc el concert del tenora Jordi Molina dins dels 52 festivals de Calonja. I acabarem aquest informatiu recordant-vos que el Port Bo ofereix dijous un concert espectacle de dansa i música en directe al Centre Cultural La Mercè de Girona, dins del Festival Girona en Moviment de Dansa Benèfica. En parlem avui amb Carles Casanovas del grup Port Bo. Comencem aquest informatiu d'avui dimarts 2 de juliol explicant la visita que ha fet el conseller d'Educació, Josep Vergalló, a la nostra vila. Primer de tot, ha visitat l'Ajuntament de Palafrugell i a continuació... Ha visitat l'Escola de l'Energia, la que està doncs, remodelant-se, construint-se de nou, i per últim ha visitat el Centre Municipal d'Educació i eh, també la Fundació Josep Pallac per doncs encaminar aquest eh, proper any, que serà l'any Pallac, l'any del centenari de Josep Maria Pallac. Escoltem eh, Josep Pallac conseller d'Educació de la Generalitat de Catalunya, valorant aquesta visita a la nostra vila. Bé, hem començat a l'Ajuntament. Eh? Aquesta era una visita oficial, a el que podíem dir diversos aspectes del sistema educatiu de Palafrugell amb l'Ajuntament, perquè tenim molt clar que no podem fer cap anàlisi, cap visió, cap proposta sobre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 a partir del mes de setembre-octubre, tornar a fer una reunió, tornar-se a reunir per tal de posar les bases concretes i detallar, doncs, quina serà la solució que es buscarà en aquest problema que actualment hi ha a Palafrugell respecte, sobretot, a l'Institut Baix Empordà, que està suportant una quantitat de joves que és, està a punt de sobrepassar els límits de capacitat de l'Institut Baix Empordà. Per tant, doncs, en la mirada posada per intentar oferir una educació secundària de la millor qualitat es tornaran a reunir des de l'Ajuntament de Palafrugell amb els serveis territorials d'educació i també amb el conseller d'Educació de la Generalitat de Catalunya a partir del mes de setembre-octubre.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 No va ser pues doncs, va estar una sorpresa no no no va fer res donc hemvisats perdido d'alguna manera i una bueno, ja doncs, persona per doncs, la qual johau havia treballat diferents projectes d'aquest tipus pues gaiviat està gaire eh, intercultural i per bueno, una miqueta d'intercanvi de cultura, etcè donc em va trucar i em va dir, doncs, que per la meva trajectòria cultural i una miqueta doncs per diré que l'exermenament que jo havia fet a, a nivell musical entre Cuba i Catalunya, no? per al tipus de música que canto, doncs que creia que se m'havia de d'acordar mm -hmm. bueno, les credencials per ambassadora de la pàgina i una amb altres, amb altres d'altres ambaixadors més, d'altres països. Aquesta, aquest atorgament va ser per part de la Fundació Nordente de la PAC. Ens eh, ha dit que ha estat una sorpresa per tu. Eh, vull dir, en cap cas tu et vas inscriure en lloc, sinó que va ser ells que van decidir, doncs per el que has explicat, no?, que aquesta vinculació sí. entre Catalunya i, i Cuba, gràcies a les havaneres, doncs fossis una de les ambaixadores. Sí, sí, sí, Jo havia treballat abans amb Pablo Mercè, que ella està a la, a la fundació Cien Ciudades per laPA és una, una fundació doncs també hem eh, detas eh, perqu d'alguna manera i i aleshores doncs els permet recomanar una sèrie de personalitats relacionades amb la societat, la política o la cultura. ¿vale? lavvors ella em va proposar a mi que no ho sabia ja em van a evitar i que bueno que si jo volia poder. Pues,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 Només en nom de Ràdio fugir i felicitar-te per aquest reconeixement. Moltes gràcies. I com sempre doncs, estarem atents al que vagis fent i doncs, si et reps més guardons d'aquest tipus o d'un altre, doncs com sempre estarem atents per fer-te un una trucada i, i que ens facis la valoració. Moltes gràcies, Indira. Doncs moltes gràcies a vosaltres. Moment ara per a la informació comarcal destacada de la jornada per explicar que la plataforma Salvem la Pineda d'Angori va denunciar ahir que l'Ajuntament de Palamós i la promotora Lucas Fox no informin sobre la demanda imposada pels ecologistes contra els apartaments Cala-Salguer que s'estan construint a la part nord de la Pineda d'Angori en el límit de l'entorn de protecció del bé cultural d'interès nacional de Cala-Salguer i a tocar del Pla d'Espais d'Interès Natural de Castell Caproig. La portaveu de la plataforma ecologista Zeta Figa sastre va explicar que aquest passat diumenge els apartaments es van publicitar al suplement d'habitatge d'un diari, però que en cap moment es va esmentar el procés judicial al qual estaven sotmesos. En declaracions al diari de Girona, Z Figa recomana que fora bo que els futurs compradors d'aquests apartaments coneguessin la situació per així poder valorar la seguretat d'invertir en una propietat que es troba en aquestes condicions. Salvem la Pineda d'Angori va interposar a principis d'any un contenciós administratiu, el jutjat número 2 de Girona, contra la resolució del 19 d'octubre del 2017 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Palamós, que atorgava la llicència d'obres a Residencial Cala Salguer SL per construir-hi 48 apartaments de luxe. Aquest també era contra el projecte d'urbanització aprovat el juny del 2013, el Conveni Urbanístic del 2005 i i indirectament també contra el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal per infraccions molt greus de l'ordenament urbanístic. Tant la promotora dels departaments com l'Ajuntament de la localitat tenen coneixement de l'existència del contenciós administratiu que es troba en el jutjat número 2 de Girona, tot i que aquestes dades, segons Zeta Figa, s'amaguen als possibles compradors. De fet, a principis d'any, la plataforma ecologista integrada a SOS Costa Brava va demanar anotació preventiva de la demanda per tal que aquells interessats en comprar un apartament a residencial que la salguer, a través de la promotora Lucas Fox, haguessin de ser informats de l'existència social del contenciós. Entre els motius pels quals els ecologistes defensen que cal aturar el projecte hi ha l'informe de la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de Girona que és vinculant i que va ser posterior a la llicència d'obres on es rebutja el projecte d'urbanització d'un vial i una rotonda obligant així a una modificació d'aquest. A més, la portaveu de la plataforma també va recordar que els edificis que es volen construir no estan integrats ni són harmònics amb l'entorn tal com hauria de ser, segons els estudis d'impacte, i integració paisatgística. I seguim amb informacions de fora de casa nostra, de la comarca del Baix Empordà, per recordar que aquest vespre el tenor i compositor català Jordi Molina presenta el seu projecte més personal després de més de tres dècades d'exitosa trajectòria professional. Pioner, inquiet, talentós i inconformista són alguns dels objectius que han acompanyat el músic Jordi Molina al llarg de més de 30 anys de reconeguda carrera. Amb ànim d'aprofundir en aquest treball de fons i donar-li continuïtat, així com expressant la voluntat de consolidar el so de banda tot ampliant tant el repertori com la difusió, del so de la tenora com a instrument solístic arriba aquesta segona producció a Saptet amb el títol genèric de retrat a groc. Com en l'anterior ens referim a una proposta amb temes d'autoria pròpia i articulats en base a materials tradicionals que fluctua entre la música tradicional la world music, la cançó i la improvisació. Avui a les 10 al Pati d'Armes del Castell de Calonja i dins dels festivals de Calonja tindrà lloc aquest concert de jocs Jordi Molina, Ivan Joanals, director dels festivals de Calonja, passava per la sintonia de Ràdio Palafrugell la setmana passada i ens posava una miqueta més de llum al voltant d'aquest concert del tenora Jordi Molina. En Jordi Molina ens coneixem de fa molts i molts anys. Um, jo mateix he estat instrumentista de tenora i, per tant, uh, ostres, a nivell instrumental també coincidim molt. Hem coincidit també amb etapa compositiva i en, en Jordi m'agrada molt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 Els per tant, recomanadíssim. Doncs aquest concert, que com dèiem, tindrà lloc avui a les 10 de la nit, al Pati d'Armes del Castell de Calonja, integrat dins dels festivals de Calonja. El preu per als no socis és de 10 euros, i si sou socis dels festivals de Calonja, doncs aquest concert de Jordi Molina, doncs amb aquesta composició d'aquest títol genèric de retrat en groc, doncs ho serà gratuït, recordeu, avui a les 10 de la nit al Pati d'Armes del Castell de Calonja. I posarem el punt i final aquest informatiu d'avui dimarts 2 de juliol amb una informació que té lloc a fora del nostre municipi, però que té com a protagonista un grup de casa nostra, en aquest cas un grup de veneres, al Port Bo, Ahir, si us recordeu, comentàvem amb el director del festival Girona en Moviment, David Rodríguez, l'espectacle que inaugurarà aquest festival aquest dijous,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 Suposo que en el fet d'aquesta novetat, d'aquesta cosa doncs, pionera, podríem dir, no? Doncs que Suposo per que sí, amb Avaneres, possiblement, sí. Doncs aquesta barreja va, va ser el que us va cridar l'atenció i tirar-vos a, la, a la piscina, no? Encara sí. que no sapíeu ben bé quanta aigua hi havia. No, no evidentment, no sabíem l'aigua i hi hauria, i no ho sabrem fins dijous. Però en tot cas també va influir-hi molt el fet de que és un festival benèfic per on colligar. Mm. Això també va, va fer-nos decidir que, tot i sient en temporada alta, com som, doncs, eh, perdèssim un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 la novetat eh, a més treballar amb, amb professionals d'aquesta categoria eh, doncs, doncs bé, ens, ens fa il·lusió que vols que et digui, vull dir, no, no és una cosa que... Mm. que, que, que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 te sentes un parell tardes i els, els tornes a posar en vanguarda i, i, i ja està llestos. Uh -huh. uh, L'edat el 4 de juliol, la veritat és que s'escau molt perquè és ben bé, doncs, a la setmana de la cantada de Beneres de Caldera de Palafrugell uh, va comentar en David que va ser casualitat però que ben volguda casualitat no sé sí, si per vosaltres sí, sí. ha estat un inconvenient això. No, no, no, no un inconvenient no perquè també entre eh, el divendres, que, el dia que queda al mig també anem a la festa major d'Ostafrancs a Sabadell, vull uh dir, -huh. o sigui, no, ara ens, ens gafen temporada alta i gairebé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 Que no, que no vam deixar de cantar-hi, o sigui, sí, hem a tots. 53 sí. anys cantant... Al grup. Al grup, grup. Sí, a sí. Començava l'Ernest Morató, en Carles Mir i en Josep Xicoira, que mm -hmm. els acompanyava, el mestre Cidés. Per acabar, recordar... No sé si ens pots avançar, doncs, quin repertori tocareu a la cantada d'enguany. Sí, me'n recordo, sí, mira. Una tarda passeava El barquito de Nàcar, La nave, El salanc de Calella i Lolo de la tavernera o la tavernera i després per acabar, doncs conjuntament, no?, com és habitual sí, de, tot el grup. Sí, la vella i el meu avi amb mm -hmm. tots els grups. I possiblement, a mitja part, com que ho han de donar la, la televisió i necessiten un espai per publicitat, sí. l'ompliríem amb, sembla ser, si tot va com ha d'anar, mm -hmm. amb la gavina.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 de quina cultura venim mm -hmm. que, que descobrirem la, de fer. Que, que ho facin, me sembla bé però és que no m'assembla bé ni malament Vull dir, jo em penso que, que és un esforç que no, que no, que no val la pena Això és una cosa molt particular mm -hmm. en parlarem més uh, dissabte uh, des del Port Bo per doncs uh,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 Doncs amb aquesta conversa amb l'integrant del grup Port Bo, el grup emblema de la cantada Calella de Palafrugell, doncs arribarem al punt final d'aquest informatiu recordant-vos doncs, que si voleu estar informats de tot el que succeeix a Palafrugell al llarg de les 24 hores del dia doncs seguiu la nostra nova pàgina web radiopalafrugell.cat allà i pengem i actualitzem la nostra pàgina web el moment quan succeeix algun fet a casa nostra i us recordem que demans tornem a trobar a la mateixa hora a partir de la una del migdia per seguir tota la informació de Ràdio Palafrugell i el més destacat de la comarca